«Історія русів», що появилася оце в українському перекладі, або, наприклад, записки Винського «Моє врем'я», що вийшли другим виданням у Петербуржі в 1914 році. Характеристичний відзив його я навів у своїй статті «Політичний розвиток надніпрянської України» в календарі Дніпро на рік 1935. Книги «Битія українського народу» Костомарова є важливим виявом українського національного самопізнання Кирило-Мефодіївського братства. Костомарову ж належить і перша спроба схарактеризувати вдачу українського народу в її протиставленні до вдачі народу московського, яку він зробив у статті «Дві руські народності», що появилося московською мовою в основі 1861 року, а пізніше – була видавана і в українському перекладі. Після Костомарова пробував Іван Нечуй-Левицький схарактеризувати світогляд українського народу в своєму наресті, поміщеному під цією назвою у «Львівській правді» 1875 року. Цей нарис вийшов також окремою відбиткою. Великий вплив на поглиблення української національно-державницької думки мала брошура покійного Доктора Лонгина-Цегельського «Русь, Україна і Московщина» видана львівською просвітою в 1900 році і перевидана в поширеному вигляді Союзом визволення України під наглядом «Русь, Україна і Московщина, Росія». Царгород, 1915 рік. Згодом намагався теж схарактеризувати український народ поет Василь Пачовський у брошурі «Українці як нарід», виданий Чернівцях, якщо не помиляюсь, у 1907 році. Спробу схарактеризувати особливості вдачі на Дніпрянців і Галичан зробив Грушевський у своїй брошурі «Наша політика», виданій 1912 року. Використав її після Доценко в своїм «Літописі Української революції». Та це були спроби характеру публіцистичного. Наукове зглиблення проблеми української духовності, відрізнені її від духовності сусідніх народів, дають нам синтетичні праці, що явилися в результаті довголітніх дослідів багатьох учених у різних ділянках українознавства, перед усім тих, що гуртувалися навколо наукового товариства імені Шевченка у Львові, очолюваного Грушевським. Франка, Вовка, Гнатюка, Колеси, Возняка, Томашівського. Імпозантна історія України-Руси, Грушевського, уже своїми розмірами підносила на душі наших земляків, натякуючи, що наше минуле тягнеться неперервною лінією від прадавньої давнини через князівську Україну і Козаччину до нашого часу. До помочі тої великої історії стала знаменита розвідка Грушевського «Звичайна схема рускої історії і справа раціонального укладу історії Східного Слов'янства», надрукована по-українськи у виданні Російської академії наук зборник статей по славяноведінню. Вона розтрощувала проповідувану російською, Офіційною історіографією догму про єдність історичного процесу українського і московського народу таку саму вагу мали й популярні нараси історії української літератури Івана Франка, які він друкував у цьому ж часі в українських і німецьких часописах, а надто в російській енциклопедії Брокгауза і Афрона. З синтезою українознавства мала стати українська енциклопедія російською мовою «Український народ, його прошлом і настоящим», що почала виходити в 1914 році, але через війну спинилася на другому томі. Цей том, виданий в 1916 році, дуже важливий для нашої теми, бо містить знамениті синтетичні розвідки Хведора Вовка – про українську антропологію і етнографію, що підводили підсумок до теперішнім дослідам цілої низки наших учених етнографів